Aquí arriba, altra volta, el disc. Aquest espai que us pretén acostar als artistes i a les seves cançons. Ells mateixos ens parlen dels seus temes. Avui hem convidat a la cantant Gironina, la cantant que carona amb la veu, Tati Servià, perquè ens parli d'una de les cançons, incloses amb el seu àlbum del 2017, Secreta Veu. No hem pogut en deixar d'escoltar-la i saber més coses de la seva cançó, anomenada La Dama d'Aragó. Tot un tema clàssic de casa nostra. Tati, explica'ns de què ve, cap a on va aquest Dama d'Aragó. La Dama d'Aragó eh, és una cançó preciosa que vaig escollir per obrir el CD Secreta Veu. És el primer track. I quan la vaig presentar als músics vam decidir conjuntament l'arranjament. Eh, jo volia que la instrumentació i tota la interpretació musical acompanyés aquest argument de la cançó que comença d'una manera molt descriptiva és, és una, té una poètica molt subtil, molt, molt delicada, explica el que és la dama, com la pentina, que tothom se l'enamora és una mica naïf I però mica mica anem sabent que, que aquesta dama té un problema i és que el seu germà s'enamora d'ella i aquest germà doncs eh, també li compra joies i una mica com que l'exhibeix perquè n'està tan enamorat i li agrada tant, però bé, al final eh, li buscarà un casador. Té com un dramatisme intern que vaig voler reflectir amb la instrumentació. Llavors comencem d'una manera molt buida i anem afegint a mesura que van que anem fent estrofes noves, anem afegint instruments, anem pujant de to, i tot això va agafant, juntament amb la història que es va explicant amb, amb la veu, va agafant un crescendo, un èmfasi, eh, fins que al final fem un buidatge i l'última estrofa doncs, és com una mica tancar el cercle que hem començat. Eh, aquesta cançó, espero que us agradi, a la meva versió la versió eh, que vam decidir amb en Marc Clós que és el percussionista Toni Pujol el baixista i Dani Comas a la guitarra eh, espero que us agradi i senzillament preteníem explicar un romanço però no fer-lo repetitiu que tingués una dinàmica interna que, que li donés eh, aire que li donés riquesa que li donés una sensació de Aragón hi ha una dama Que és bonica com un sol Té la cavallera rosa Li arriba fins als talons I amorosa Anna Maria Robadora de l'amora i de l'humor Sa mare la pantinava amb unes Pinteta sa germana li trenava Els cabells de dos en dosa i Maria, robadora de l'amora i de l'amor Cada cabell una perla, cada perla Passador que li posava una rosa amb nou colors Son germà se la mirava amb un ull tot amorosa i amorosa Anna Maria, robadora de l'amor i de l'amor No fóssim germans, Maria, ens casaríem dos, però com que som germans propis, jo et buscaré un caçador i amorosa na Maria, robadora de l'amora i de l'amor. Ja la porta la fira, a la fira de l'Ion. voltant per la fira toquen a missa major germà meu anem a missa anem a missa major ahir a Maria robadora de l'amora i de l'amor totes les dames la miren so tan resplendor filla nesta el de França germana del da Excel·lent aquest tema i aquesta interpretació digueu que no té una veu magnífica i preciosa la i servirà que ens encantarà oferir-vos-la més d'una vegada amb el nostre espai el disc, ella ens ha fet una àmplia presentació del de que és o ha estat aquesta cançó la seva particular versió de La Dama d'Aragó inclosa amb el seu magnífic treball discogràfic que ens va portar el 2017 i que us el recomanem molt especialment aquest anomenat Secreta Veu Tati Servià, des de Girona, per tots nosaltres.